8. fejezet Az ostromlott várban Pizzárró és szűkett kísérete a királyi palotában lakott. Az inka legtöbbször a helytartó társaságában mutatkozott. Nyomorúságos árnyék király volt, aki szolgai módon engedelmeskedett Pizzárrónak. De vajon belül mit érzett? Mire gondolhatott, ha őrei kíséretében megjelent a széles kalapokkal födött teraszon, vagy sétára indult a folyó partján? Bizonyosra vettem, hogy szíve szíveméjén gyűlöl minket. Ez a gyanom hamarosan beigazolódott. A helytartó és Hernando elindult a sereg egy részével a tengerpartra. Pizzáró várost akart alapítani, míg ötse karavánok megszervezésére vállalkozott. Egyesek egész ezüst flottáról beszéltek, amely arra lett volna hivatva, hogy új Kastillia kincseit elszállítsa Spanyolországba. Néhány hét múlva álmagró is elhagyta a fővárost. Kvító meghódítását tűzte ki céljául. 240 embert és négy ágyút vitt magával. A vezérek távozása után mindössze 130-an maradtunk a városban. 70 kipróbált veterán záró seregéből és 60 lángyás álmágró emberei közül. Három vágyunk is maradt, ezeket a vár udvarán állítottuk föl. Azért használom a vár elnevezést, mert a királyi palota szomszédságában két hatalmas épületet átalakítottunk a katonaság céljaira. A falakba lőréseket vágtunk, és a kapukat gerendákkal erősítettük meg. Sokan feleslegesnek tartották ezeket a munkálatokat, de nem volt igazuk, mert az óvatosság nagyon is helyén valónak bizonyult. Veszélykörnyezte mindazokat, akik a városban maradtak. Ezt halálos bizonyossággal éreztem, és sajnos nem csalódtam. A seregek távozása után két napig nem történt semmi, de harmadik éjszaka szörnyű kiáltozás vert fel álmunkból. Félmeztelenül kardal a kezünkbe rohantunk ki a várudvarára. Az őrség eltűnt a kapu elől. Reggel megtaláltuk a hiányzó négy embert. Kettőnek nem volt feje, a másik kettőt pedig borzalmas sebek borították. Szinte hihetetlennek tűnt, hogy a perui nép képes volt erre a gyalázatos merényletre. Állítólag a hegyekből jött hordák kezdték el a kegyetlenkedést. Később kiderült, hogy a gyilkosság értelmi szerzője és legfőbb irányítója maga az inka volt. Egy reggel arra ébredtünk, hogy eltűnt a palotájából. Másnap már megkezdődött a nyílt ellenségeskedés. Jól emlékszem erre a napra. Este kilenc bajtársunkat temettük el. Éjjel-nappal készültségben voltunk. A kardok még éjszaka sem tettük le. A tüzéreink égő kanócokkal vírasztottak az ágyuk mellett. A város arculata teljesen megváltozott, pedig a perzselő nap változatlan erővel lővelte szét sugarait, és éjszakánként a hidegfényű csillagok éppen úgy szikráztak, mint azelőtt. És mégis, valahol a végtelennek tetsző házsorok mélyén, ugrásra készen rejtőzködött a kérlelhetetlen ellenség. Most már nem mertük a várat elhagyni, tudtuk, hogy nem jutnánk messzire. Egy este haditanácsot tartottunk. Hírvivőt kell küldeni pizzára után, mondta Pedro de Candia, aki a helytartó távol létében átvette a vár parancsnokságát a vezér ez arra, hogy kuckó, amilyenk maradjon, akkor segítenie kell. Talán annyira mégsem komoly a helyzet, vélekedett az egyik tiszt. De hónap az lehet, intette le a görög lovagatisztet. A többiek elfogadták Pedro de Candia indítványát. Elhatároztuk, hogy hírnököt küldünk a helytartóhoz. A választás egy toladói fiadelemberre esett, név szerint Edmondo bérára. Fekete hajú mosolygos legény volt. Mindenki szerette. Este útnak indult, csak így hogy ki jut a városból. Ribéra kilenc óra után vágtatott ki a kapun. A lovat és lovasát csak hamar elnyelte az éjszaka. A kaput hat katona őrizte, páncéljukon ezüstösen csillant meg a holdfény. Pedro de Candia néhány lépésnyire állt tőlük a várudvaron. Bőköpenyt viselt, és kezek kardmarkolatán pihent. Olyan mozdulatlanul állt, mintha nem is ember lett volna, hanem szobor. Megindultam a görög lova felé. A varázs egyszerre megszűnt. Kandia megmozdult, és spédája ércesen megcsörrent a köpeny redői alatt. Remélem, Ribérának sikerül a városból kiútnia, mondtam. Adja Isten! bormogta. Minnyájunk érdekében szeretném, ha így történt volna. Az az érzésem, hogy ma éjszaka megtámadnak bennünket. Felmentünk a széles teraszra, onnan messze elláthattunk. A fény elöntötte a várost, és sejtelmesen világította meg a sásból készült háztetőket. Sokáig néztem az várost, Olyan békésnek és elhagyatottnak látszott, mintha teljesen lakatlan lenne. Éppen megfordultam, hogy lemenjek a lépcsőn, amikor Pedro de Candia halkan felnyögött. Ilyetten ugrottam hozzá. Melléből nyilvessző tollas vége állt ki. – Fegyverre! – Kiáltottam le az udvarba. A sebesültől nem lehetett segíteni. Ő maga is tudta ezt, bár még mindig szilárdan állt a lábán. Kezét mellére szorította, ujjai közül vér ki. Új Kasztilia földjére nem húlt még tisztább vér. A sírás folytogatta torkomat, amikor átkaroltam társam vállát. Amíg élek, álva maradok suttogta eltökéltem. Úgy akarok meghalni, ahogy barátom, Katyn nem fogsz meghalni, azonnal hívom a seb És Késő, két-három percen van még. Mondd meg a helytartónak, hogy, hogy bánjon emberségesen ezzel a szerencsétlen néppel. Ne ellenségeket neveljük, hanem, hanem barátokat. Mond meg neki. Hirtelenül elhallgatott. Szeme fátyolos lett és kifejezéstelen, ami ennek sohasem látta. Egész súlyával karomra nehezedett mire leengedtem a földre, már nem volt benne élet. Pedro de Candiaban igazi férfit ismertem meg, akiről bárki példát vehetett volna. A holdfény megvilágította szabályos, napbarnitott arcát. Mozdulatlanul feküdt, mint azok a régi páncélos vitézek, akik a töredező szarkofágok kőfedelei díszítik a várak és dómok homályos kriptáiban. Pedro de Candia, nemes bátor vitéz, Isten veled! Mondtam, megindultam. Még egy utolsó pillantást vetettem a halotra. Kardom árnyékot vetett a mellére. Olyan volt ez az árnyék, mint egy fekete kereszt. Lent az udvaron fegyverek csőrentek és fákják rőtfénye lobbant a kapuná. A tüzérek elsütötték az egyik ágyút és a dörrenésre hosszantartó vízhang felelt a fehér épületek kifürkészetetlen labirintusából. Embereink vaktában tüzeltek, mert az ellenség nem mutatkozott. A katonák megszokták a veszélyt, de láthatatlan ellenséggel még nem viaskodtak. A korongot felhők takarták el, és az őrök is eloltották fákjaikat, nehogy irányt mutassanak a nyilvesszőknek. Csöndben várakoztunk, kezünkben fegyverrel. Minden esetőségre felkészültünk, esetleg ostromra is. Sokáig nem történt semmi, mint a csak az ellenség próbára akarta volna tenni türelmünket. Már a hajnal derengett a hegyeken, amikor harkness hallottam. Az őrök is felfigyeltek. A következő pillanatban puffant valami az udvarkói kockáin. Színes rongyokba csavarcsomag hevert előttünk. Egy katona kibontotta és borzadó szemem megpillantotta Edmondo béra véres, levágott fejét.